Însemnările lui Gheorghe Milescu Pista 7 Am traversat prudul cu un bac noaptea. Apoi am împins tunurile pe câmpia mlăștinoasă o renșir epuizant. Le-am căutat pe comandantul batalionului 2. Am așezat tunurile în poziție de luptă. Pe deasupra începuse să plouă din nou. Sub pelerină în raniță, am găsit o bucată de pâine de care uitasem. Am scăpat-o pe jos, am ridicat-o în gravă și am început să mestec lacom coaja umedă. Nisipul îmi scrișnea în dinți. Apoi am atipit frânt de oboseală. Dise dimineața, de fric până la oase, am fost răzid de canonadă. Mii de obuze o panta din fața noastră, și, la o fluierătură, siluete ieșite dintre trestiile din jurul meu se avântau înainte, gemuite, apoi dispăreau încet. Soarele e acum la zenit, împușcăturile se auzeau din ce în ce mai îndepărtat. Privesc cerul. Nori albicioși se mișcă leneș. două forme, nemaipomenit, doi bărbați, doi uriași, într-o mișcare ca o luptă corp la corp. Cel din stânga, dinspre apus, i-a plecat înainte și încovoiat, cel din dreapta, de la răsărit, poartă barbă și cizme. Ușor a plecat pe spate, ține cu ambele mâini deasupra capului un fel de topor. Asamblul se deplasează diafan de la dreapta la stânga. Prins fără voie în mișcarea formelor, îl urmăresc. Aproape insesizabil, uriașul din stânga își îndoaie genunchi, se gemuiește, se șterge în timp ce cel din dreapta se înalță, se lungește înghite cealaltă formă. Apoi imaginea s-a subțiat, s-a destrămat la orizont. Uriașul de la răsărit a ieșit învingător. Nu, nu se poate să fi fost a ce-am văzut. Mărșăluiam din ce în ce mai departe spre est. Nu mai aveam niciun fel de contact cu dușmanul. Sute de kilometri parcurs pe jos pe o vreme caniculară. Eu mergeam în fruntea plutonului. Cămașa era loarcă, lipită de piele. Centura de care spânzurau casca și revolverul îmi cu apsa. Picioarele mă dureau și de-abia le târam prin praful roșiatic. Din când în când îmi eștergeam sudoarea din mustață cu dosul palmei. Și totuși, destul de straniu, mă încerca un fel de bucurie liniștită. Naintam de zile întregi prin imensa câmpia Basarabiei de Sud, pe unde odinioară tătarii au invadat Moldova. Guvernul țarist, după ce ne-a luat-o, un secol în urmă, a populat-o cu coloniști nemți, bulgari, turci, găgăuzi. Trecem prin sate mari, pustii, cu ulițe prea largi și case din chirpici. Am făcut popas într-o veche așezare a coloniștilor nemți, case spațioase, aproape burgheze. Toată populația a fusese evacuată, biserica a fusese transformată în magazin de cereale. Mergând piezii spre nord, am nimerit într-un sat românesc așezat pe o colină. Poate să fi fost și influențat de originea mea, însă satul ăsta mi se părea cu adevărat fermecător. Pitite în verdeață, căsuțele albe aveau flori la ferestre. Ce atmosferă tandră și umană. Marși pe timp de noapte, drum pietruit pe sub copaciuri uriași care își împreunau coroanele într-o boltă neagră. În dreapta, printre arbori, dunci de cer aproape albastru. Cu mâna dreaptă, petrecută sub cureaua raniței, simțe sătura aspră și umedă. Din vreme în vreme mai ronțăiam câte o bucată de pâine neagră cu un gust vag de mucegai. Cu mâna stângă pe gura tunului, mergeam ca prin vis, fixându-mi în umbră picioarele cu privirea într-un gest mecanic. Nici nu mai simțeam oboseala. Stâng, drept, stâng, drept. Nu știu cum, dintr-o dată, m-am văzut pe asfaltul din București pe bulevardul Catargiu. Mă duceam la Elena acasă. Elena. Figura ei mi-apare ca prin ceață. Nasul cârn și cam gros, gura fină, surâsul inteligent, părul negru, tuns băiețește... Contrastând cu ochii albaștri Ce prostănac ești la douăzeci de ani Ne aflam în camera ei Ne pregăteam împreună pentru un examen de drept Învăța sărăm destul Ea l-a descoperit pe jid și vrea să-mi citească câteva pagini din leenurituiuri terestre S-a așezat într-un fotoliu micuț Din spate lumina o lampă înaltă Am luat o pernă și m-am așezat la picioarele ei În timp ce citea am închis ochii și mi-a rezemat capul de genunchii ei Purta o fustă din tuid care îmi irita obrazul, însă pentru mine nu conta. I-am luat mâna și i-am așezat-o peste urechea mea. Avea palma caldă și netedă. În timp ce citea, își mișca degetele prin părul meu într-o mângâiere moale. Cum de nu-mi dădusem seama mai devreme că o iubeam? Dacă scap de aici, mă voi căsători negreșit cu ea și fără zăbavă. Ne scriem des, primesc câte o scrisoare de la Elena prin fiecare curier. Nici nu mai pot trăi fără ea. Proiecte, visuri, îmbrățișări. Îmi aruneca piciorul de pe o grămadă de pietriș, în jur sec, durere începătoare în degetele de la picioare și în coapse. Nu se aude decât scârțitul osiilor, scârșnetul roților pe pietre, tropăitul surd al cailor și al bărbaților. stând drept, stând drept. Am trecut istrul pe un pod suspendat. Am regăsit pe celălalt mal sate românești. Marșul a continuat spre sud, prin stepa ucraineană. Nu prea aveam vești din celelalte sectoare ale frontului. Am aflat doar că unitățile noastre de tankuri pătrunseseră în nord, prin Bucovina, cuceriseră Cernăuțiul, Chișinăul și traversaseră Nistrul câteva zile înaintea noastră. Mai la nord, coloanele blindate germane înainteau spre Kiev și spre Moscova. Cine s-ar mai fi putut îndoi de victorie? O escadrilă de stormoviciuri ne-a surprins în plin marș. Apăruse atât de brusc și de aproape de capetele noastre, încât nici n-au avut timp să fiu surprins. Stau culcat pe burtă la câțiva metri de șosea, pe pârloage. Lângă mine sergentul tănase. Privesc piezii și pe sub cască, însă mai degrabă prin ce aud îmi dau seama ce se întâmplă în jur. Cred că sunt vreo douăsprezece avioane care coboară spre noi unul după altul într-un șuierat sinistru. Când auzim huruitul accelerat al motorului, știm că va începe să scuipe și mitraliera. La câțiva centimetri în fața mea se ridicase praful, un șirac de nor minuscul și abia dacă se înălța un avion, că altul îi succeda coborând spre noi. Rafalele mitralierei sunt secundate de detunături ritmice mai infundate, tunurile mici de bord. Două sau trei puși mitralieră ripostează timid. Caii, speriați de moarte, înnebuniți, trag cu furie pe câmp un cheson scăpat de sub control, din care explodează obuze unul după altul ca un foc de artificii. Caruselul infernal durează de vreo 3-4 minute, o eternitate. Aud în dreapta un plâns sfâșietor. Mamă! Era tănease. Acest săran de 40 de ani cu mustață groasă și față trecută își striga suspinând mamă. Apoi a tăcut. Îi văd gura între deschisă și privirea fixă. Între picioarele depărtate de o gaură mare îi spânzura sexul însângerat. Regimentul a întâlnit din nou inamicul pe cele mai apropiate coline, la câteva zeci de kilometri în nord de Odessa, cu batalioanele de rezervă, în vizuinele noastre, împrăștiate pe un lan de grâu, o zi lungă și calmă, culcat pe burtă în iarbă, miros de pământ, o pădure de fire de grâu, cu spice grele. La umbra lor câteva ierburi verzi și solitar, un mac sălbatic, încovoiat ușor sub greutatea unei viespi. Balansul, acesteia, în căutarea echilibrului. Fluturi cu aripi galbene și negre se strecoară stângaci printre spice, dispar. Cald, o liniște rară, țesută din mii de zgomote moi. Băzăit continuu de muște, musculițe, albine. O lume minusculă și cobleșitoare în același timp, care își ducea viața mai departe, alături de drama noastră. Toate astea atât de aproape de mine. E cald, iar eu visez, visez. Și la ce visam oare? Nu mai știu. La Elena? Un păianjen îmi escaladează brațul, se oprește, se întoarce din drum. Aceste insecte de care aveam oroare până acum mi-au devenit prieteni. La ora opt spun că, dacă e păianjen în zori de zi, supărat voi fi. Păianjen de amează, cineva se întristează. Cât ofi ceasul? Mă uit la ceas, aproape trei. Pentru ora asta n-am nici o zicere. S-a făcut deja seară? Atunci păianjen l-a pus, o dorință mi-am pus. Cald, zâmze necontenit de muște, musculițe, albine. Urcam în linie, era la sfințit, nici sipenie din când în când la dreapta gloanțe-trasoare. Aveam de săpat două șanțuri, la patru-cinci metri unul de altul. Se întrezăresc niște siluete. Capitanul Lupașcu, care ne-a transmis ordinele, am continuat marșul în liniște împingând tunurile. Ne-am oprit. Restul nopții am săpat amplasamentele și gropile individuale. În zori, batalionul a pornit din nou la atac, după o scurtă pregătire a artileriei. Noi am rămas pe loc, armamentul greu regimentar. Împușcăturile nu contenesc de 12 ore încoace, iar eu n-am nicio veste din primele linii. Ai noștrii or fi ajuns în vârf sau sunt încă la poarele colinei. Dintr-o dată am auzit un voie surd, apoi, din ce în ce mai puternic, prima silueta unui tang se contura pe cerul palid. În câteva clipe, imaginea se multiplica și douăzeci de astfel de tancuri au apărut pe creastă, legându se spre pantă, poluând sonor zona cu hurui de motor și zgomot greu de fier. Mitralierele trosneau din nou. Cei de lângă mine îmi așteptau ordinele. Am luat binoclul. Simțeam un clocot interior, un soi de exaltare. Secundele se scurgeau. Tancurile erau pe la jumătatea pantei. Am ridicat brațul drept, apoi l am coborât. Foc! Se trăgea cu toate patru tunurile pe rând, din nou, în față câțiva nori mici țâșnisteră din lanul de grâu și încadrau tankurile. Unul dintre ele virează scurt, se oprește brusc și se audă dintre acolo o bubuitură de nedescris. Din turela ridicată au sărit doi bărbați. Bravo, încă o dată! A urmat riposta și aproape în același timp acel șoc la brațul stâng ca un bobârnac. Am dus instinctiv mâna la arsura vagă pe care o simțeam și am privit mirat în palmă pataroșie văscoasă. În spate, canonada începuse în forță. În lumina soarelui, la asfințit, artileria lovea colina din față. Când ultimul spic de grâu auriu a fost înghițit de umbră, nu se mai vedeau decât cinci sau șase carcase de tang arzând. M-am ridicat și, strângând cu palma dreaptă brațul stâng pe rană, am plecat în căutarea infirmierului. Am fost evacuat a doua zi. Am petrecut ore întregi furducat pe drumul, într-o mașină albă cu cruce roșie. Șoferul s-a plecat o timpul în afara pe fereastra laterală și se uitat la cer, ceea ce ne dădea o teribilă neliniște. A urmat șase săptămâni într-un spital de campanie la Chișinău. În prima noapte am dormit în curtea spitalului militar alături de sute de răniți, români și ruși. Apoi spitalul Cruciros și la liceul de băieți. una acoperiș deasupra capului. Și liniște. Rază de soare filtrate prin transperante. Cearșafuri albe. Nu mă mai gândeam la nimic. Era cam paradis. Când, într-o bună dimineață, doctorul mi-a zis E totul în regulă. Puteți pleca deja." Am simțit o strângere de inimă. Însă am făcut-o pe curajosul. A trebuit să plec. Mă și văd coborând din tren seara în gara din Tighina, tixită de militari. Destinația, centrul de recuperare din Tiraspol, dincolo pe marul celălalt al mistului. În penumbră zăresc bătrâna citadelă de pe vremea lui Carol al XI-lea, care s-a încăpățânat să aștepte ajutorul turcilor după dezastrul de la Poltava. Să trec podul în seara asta, or să caut un loc de dormit. Din cauza măsurilor de apărare antiaeriană, pe străzi era întuneric, așa că nu prea ratam nicio băltoacă. Pe străzile largi și noroioase defilau încet și ne întrerup camioane grele cu lumina farurilor camuflată. La intersecții, ele luminau câteva secunde imensele panouri indicatoare. Panourile erau scrise în română, în germană, în italiană. Erau italieni pe aici, în noaptea asta. M-a cuprins un sentiment curios de milă. Am ajuns în biroul unde fiecare era îndrumat spre unitatea sa. Eram puțin derutat de lumina prea puternică. Undute vino necontenit de bărbați în uniformă. Și-l zăresc pe Nonel Paulescu. Ce coincidență! Nu ne să râmdean de zile. Îmbrățișări! A văzut pe mâneca mea veul răsturnat. Ai fost rănit? Îi povestesc pe scurt. Parcă surprind pe fața lui compătimire. Ba chiar un ușor dispreț. În vorbește apoi despre el. Cumpărase cu un an în urmă mai multe autocare pe care le folosea pe diverse rute în Oltenia. De cum începuseră ostilitățile, automobilele lui fusese rechiziționate de armată și el se aranjase, în sensul că fusese mobilizat în aceeași armă, în calitate de comandant al acestei mici unități de transport. Din una în alta a început să-mi expună cu un soi de complezență avantajele de care se bucura în comparație cu un biet pifan. Apoi mi-a spus ultimele vești de pe frontul din Odessa, proaste de altfel. Toate atacurile noastre erau încununate, între glimele, de insucces, și se izbeau de centura de fortificații care împrejmuia orașul. Pierderile erau enorme. Se părea că nemții ne ceruseră doar să încercuim orașul și să așteptăm, însă câinele roșu roia victoria. Notă aici câinele roșu fiind poreclă a mareșalului Antonescu. Mi-am petrecut noaptea pe un divan în camera pe care Nonel Paulescu o avea în permanență la Tighina, portul său de înregistrare. Nu puteam să pun geana peste geană. Eram cu moralul la pământ, dar n-aveam vreo motiv anume. Teamă? Dispreț pentru că nu puteam suporta ideea în genunchierii curajului meu? Războiul începuse. Perspectivele erau sumbre. Eram oare chiar atât de slab de înger, încât primele înfrângeri să-mi zdruncine credința în viitor? Găsise ieșire în indignarea față de șefii noștri care ne trimiteau la o moarte inutilă. A doua zi dimineață mi-am reluat singur Drumul spre tiraspol, Din poarta citadele de la Tighina, vedeam la picioare impunătoarea a fluviului care șerbuia până la potul suspendat și dincolo de el spre tiraspolul pe care îl ghiceam în depărtare. Două coloane fără sfârșit. Pe un mal, tunuri, chesoane, camioane încărcate, șiruri de infanteriști. Pe celălalt, camioane goale, ambulanțe, câțiva răniți mergând pe jos, ale căror bandaje la cap, la braț, se vedeau ca niște pete albe în peisaj. Soarele era deja sus, iar noroiul din ajunse întărise și forma brazi de mici dure. Prin zarva de vehicule și voci, m-am îndreptat cu pas molcom spre podul tiraspol. O cazarmă rusească mătăhăloasă, aflată în stare jalnică, prin curți niciun fir de iarbă, pe pământul bătătorit, de culoarea argilei, câteva șiruri de castani piperniciți. Stăteam culcat pe niște paie așezate pe pământ într-o cameră la parter, așteptând ora supei, semi-întuneric. Pe ușa întredeschisă intra, înăbușit, rumoarea din cazarmă. Ultimele secții de răniți recuperați veneau de la instrucție. Într-o zi, cel mult două se vor întoarce pe front. 40 de voci bărbătești răspund în același timp la salutul ritual al ofițerului. Bună seara! Să trăiți! Ave cezar! Moritori te salutant! Când mi-a venit rândul să plec după unitatea mea, am aflat vestea că Odessa căzuse. Fusese evacuată într-o noapte și trupele noastre intraseră în oraș fără a întâmpina rezistență. Câteva zile mai târziu, spre seară, eu, încă doi ofițeri și douăzeci de bărbați ne-am urcat într-un camion ce se alăturase unei lungi coloane care cobora spre Odessa. Plouase toată ziua. Drumul era prost și noroios. Mergeam în viteza întâi și ne opream de nenumărate ori. De vreo două ori camionul nostru s-a împotmolit. Coboară prin întuneric punestat și robojin sub roți, împinge prin oroiul care ajungea până la glezne. Începeam din nou apoi să moțăim, zgâlțâiți la contactul roților cu pietrele legănați de torsul ascuțit al motorului. Spre seară am ajuns la periferie. Înaintam pe ambele părți ale străzii, de-a lungul zidurilor îmbibată de mucegai și grasie, păstrând distanță. Ici și colo case înfundate și cratere în mijlocul șoselei aminteau de bombardamentele abătute asupra orașului asediat. Femei și bărbați îmbrăcați aproape la fel cu haine de un grid ubios, adunați în grupuri puțin numeroase, pe la intersecții ne priveau trecând cu priviri colite de sens. A treia zi ni s-a dat voie să vizităm orașul cu toată grupa. O doamnă în vârstă distinsă, în haine sărăgăcioase, care vorbea o franceză excelentă, ne-a servit drept ghid printre ruine. Am ajuns la superbă scară din marmură, mărturia vremurilor în care ducele de Richelieu era guvernatorul Odesei și care a devenit celebră datorită filmului crucișătorul Potemkin al lui Sergei Eisenstein. În aceea zi, pe la nouă seara, o explozie violentă a zgălțit din temelii un întreg sector al orașului. Cartierul general român a sărit în aer. S-au scos dintre dărâmături cadavrele mai multor generali și a zeci de ofițeri, printre care și cel al lui Nonel Paulescu. Spre sfârșitul lui octombrie, cei care mai rămăseseră din regimentul nostru au luat drumul țării. Pe jos, pe lângă Chișinău, cu opririe de mai multe zile prin sate ale căror numele le am uitat, ploua fără oprire și un vânt de iarnă începuse să bată. Țăranii aprindeau deja focuri în sobele de cărămidă, dormeam pe pământ sau pe prichici, Uitaserăm de disciplină, de ierarhia gradelor, deveniserăm maestri în arta de a pierde timpul. În ciuda lipsei de confort și a păduchilor, eram stăpâniți de un soi de dulce euforie. De fapt, pentru noi războiul se sfârșise, nu? În fine, în niște vagoane de transportat animale, am ajuns în două zile, de la Chișinău la Ploiești și pe 2 noiembrie defilam cu sufletul plin de bucurie în București. Am așteptat ore întregi înainte de defilare pe aleile care dădeau în șoseaua Ajianu. Era plăcut afară, în ciuda timpului. Cei din plutonul meu s-au pus în mișcare într-o ordine impecabilă. Cu privirea fixă, cu trupul drept, mergeam printre aclamații purtat de o forță ca obeție, iar entuziasmul atâtor oameni ajunsese să șteargă într-o clipă amintirea suferințelor, a angoaselor, a neajunsurilor. Reușisem să o băt pe Elena pe fugă în amiaza acelei zile memorabile. Se strecurase între noi, pentru puțin timp, un vac sentiment de jenă pentru ceea ce îndrăzniserăm să ne scriem în tot acest răstimp. Dar gheața s-a spart neînchipuit de repede. Elena, de obicei, reținută în gesturi, avea ochii năpădiți de lacrimi și s-a aruncat la pieptul meu. Am sărutat-o cu Va fi a mea pentru totdeauna. A doua zi îmi reluam viața de cazarmă la ploiești. Săptămânile, lunile care au urmat nu-mi revin clar în minte, în pofida exaltării crescând de la gândul căsătoriei. Îmi apare stompate într-un trecut mult prea îndepărtat. Ce mister au feliile din trecutul nostru care ne sunt mai aproape decât altele. Pentru memoria afectivă, timpul nu-și urmează curgerea firească. Pregătirile pentru nuntă fuseseră întârziate din cauza mobilizării mele la ploiești. Apoi a apărut un alt obstacol, la care nu mă gândisem nici o clipă. Elena era catolică, din cauza bunicii franțuzoaice, și îmi cerea să-mi iau angajamentul că ne vom crește copiii în spiritul religiei ei, lucru care îmi displăcea profund. Pentru mine, a fi român însemna a fi ortodox. Ideea că, prin propria învoință, descendenții mei aveau să abandoneze credința strămoșilor îmi apărea ca o trădare. Am argumentat din răsputeri, La rândul ei, Elena a fost de neclintit. Cea mai afectată fusese bunica. deștii se vor răsuci în mormânt. Însă apoi, ajungând într-un punct destul de periculos de ruptură, m-am gândit să cedez. De altă parte, Elena înglinea acum să-mi dea de cauză, fără ranchiună, mai ales că biserica noastră era eminamente tolerantă. În cele din urmă am lăsat de la mine, însă din această primă înfruntare, din care am ieșit învins, mi-a rămas pitit acolo undeva un gust amar. Nunta a avut loc pe 15 februarie, o scurtă formalitate la primăria din piața Amzei, apoi ceremonia la Sfântul Iosif. Frigul îți intra în oase. Zăpada proaspăt, căzută, scârția sub tălpi. Autoturismele patinau pe străzile proscurățate. Era prezent tot Bucureștiul, într-o atmosferă de veselă exaltare. Războiul era departe, dar în timpul oficierii căsătoriei, pătruns pentru prima dată de importanța pasului pe care îl făceam, am devenit grav, aproape trist. Am dat apoi o petrecere cu mulți invitați la părinții Elenei. Când am încercat să trăiesc acele momente, am realizat că parcă fusesem absent, că toată acea tevatură era legată de altcineva, nu de mine și de Elena. Revăd mereu un film jucat de actori necunoscuți. Chiar bunica și celelalte rude ale mele erau altele decât personajele copilăriei mele. Am avut două zile de permisie pe care le-am petrecut la Brașov în noul hotel Aro. Totul era lux, calm și voluptate. A trecut iară și atât de repede încât în subconștient a fost înregistrată ca ceva aproape ireal. M-am întors la Ploiești, orașul de provincie, la cazarmă. Elena își petrecea timpul mai mult singură într-un hotel dărăpânat. Seara, pe străzi, din precauție, luminile erau cât mai rare. Duminicile, după amiază, ne plimbam cu oprire la covedăria plină de soldați germani care devorau prăjituri cu frișcă. Elena se plictisea. Au apărut primele certuri care mă mâhneau, urmau nopți de dragoste care ne făceau să uităm, însă pe nesimțite noțiunea de bucurie a conviețuirii se despărțea simțitor de pasiunea fizică. Elena a rămas însărcinată. S-a născut astfel mai întâi un sentiment de responsabilitate care dă vieții o nouă dimensiune. Nu mai dispui practic de propria existență, dar în același timp răspuns de cea a altuia. Pe la sfârșitul lunii martie am fost nevoiți să ne separăm pentru prima dată. Eram trimis vreme de trei luni la un centru de instrucție la Vălenii de Munte. În zadar mă străduiam să-mi spun că asta era soarta a milioane de cupiuri și că totuși noi eram norocoși fiindcă nu plecam pe front. Tot credeam că era o nedreptate. Elena stătea încruntată și nu puteam să-mi dau seama cât era la ea supărare, cât revoltă împotriva sorții și cât reproș că nu putusem să mă descurc cumva. Nu fără reticență s-a mutat apoi la București în fostul apartament al bunicului meu, mort în ajunul războiului. La Văleni am regăsit atmosfera de școală militară, la început cam plictisit, noi făcuserăm războiul iar ofițerii din spatele frontului aveau pretenția să ne învețe ABC-ul artei militare. Apoi cu o oarecare duioșie. Instrucția era aspră, în schimb disciplina nu ne îngurca prea tare. Stăteam la local nici câte cinci sau șase, în case țărănești și odată cu căderea serii, programul nostru nu mai cunoștea rigoare. Citeam, hoinăream, unii umblau după fuste, alții jucau poker până în zori. În fiecare zi, exerciții, manevre, marșuri cu cântec, bucuria primară a cântatului în grup. Camaraderia necondiționată cu acești necunoscuți veniți în orizonturile cele mai îndepărtate. Ce simbioză admirabilă putea să realizeze acest rit simplu! Zăpadă mai era doar pe creste. Primăvara izbucnea exuberant în acest colț de paradis. Dacă n-ar fi fost dorul meu nebun după Elena, m-aș fi considerat fericit. Nemții reluaseră ofensiva în est. Sevastopolul căzuse. Avangarde ale lor ajunseseră deja în Caucaz, fără niciun fel de îndoială, războiul urma să se sfârșească în câteva luni. În iunie am fost lăsat la vatră. La puțin timp după aceea am aflat că Ministerul Finanțelor recruta tineri referenți pentru Departamentul de Relații cu Străinătatea. M-am prezentat la concurs mai mult de formă, după vreo patru sau cinci zile de pregătire în pripă, care nu mi-e stujiseră decât să aflu în ce cumplită ignoranță mă sără cei doi ani de inactivitate intelectuală. Convins că nu aveam nicio șansă, am susținut proba foarte relaxat și am fost admis. Astfel a început-o cu totul altă viață pentru mine. Am descoperit administrația cu amare dinăuntru, nu din exterior, și, pe legea mea, mașinăria m-a impresionat mai degrabă favorabil. E adevărat că de-abia ieșisem din armată. Mă familiarizasem cu arhivele. Am fost pus în scurt timp să fac câteva cercetări, apoi chiar să pregătesc niște rapoarte. Am prins gust de toate astea. O dată sau de două ori pe zi, buletinele informative sau ziarele îmi aminteau că acolo, la 2000 de kilometri, erau bărbați care se băteau în continuare, care sufereau, care mureau. Dar de ce aveam oare mustrări de conștiință? Regimentul meu se afla în spatele frontului, iar eu îmi făcusem deja datoria ajunsesem chiar să mă convin că eram mai util patriei aici decât pe front și dacă aș fi fost rechemat acolo, să zicem, mâine. La această idee simțeam invariabil o strângere de inimă și încercam să mă gândesc la altceva. Nu vorbeam despre asta cu nimeni. Pe de altă parte, cum aș fi putut să le vorbesc colegilor mei de birou despre război când niciunul dintre ei nu fusese pe front? Un fel de pudoare mă făcea să tac. Oricum, N-ar fi putut înțelege, Elena cu atât mai puțin, deși din alte motive. Ea își imagina războiul ca fiind aproape de legendă, prin prisma povestirilor aventurilor tatălui ei, tânăr general comandând un batalion de asalt, ale cărui curaj și îndrăzneală frizau inconștiența. Nu l-am văzut decât odată, după căsătoria mea, cu ocazia unui scurt sejur al lui la București. Aerul jovial și seninătatea sa erau într-un contrast izbitor cu fricile și angoasele mele, încât m-am speriat.